Beköszöntött május 11. napja. kitty mindössze három hete és két fontja maradt. Mr. Pemberton egyre eltökéltebben udvarolt neki, de a lánykérés továbbra is váratott magára. Ennek a súlya szinte fizikai teherként nehezedett Kitty vállára. Mit nem adott volna, ha csak egyetlen csodás pillanatra lerázhatja magáról ezt a nyűgöt. De nem tehette, amíg el nem érte a célját. Mr. Pemberton édesanyja, egy szigorú mátriárka, az egyetlen ember, akire Mr. Pemberton hallgatott, egyelőre nem békélt meg a tábott családdal. Miután Kitty szokásához híven Pembertonnak is őszintén beszámolt a családja anyagi helyzetéről, a férfi szigorú anyjának komoly kétségei támadtak a fia választottjával kapcsolatban, és a régóta várt találkozó még mindig váratott magára. Kitty, Egyelőre nem tudta eldönteni, mi legyen a következő lépés. Már korábban lehetetlennek tűnt, mégis beférkőzött az elit társaságba, amelynek tagjai úgy beszéltek vele, mintha közülük való lenne. De mi más tehetne még? Aznap reggeli közben Kitty félfülle Doroténéni csacsogását hallgatta, és közben Mrs. pemberton morfondírozott, amikor a reggeli postát átlapozva a szeme megakadt egy néven, a kezében tartott meghívón. Álnök! A döbbenettől alig kapott levegőt. – Mi az, Kitty? – kíváncskodott Doroti néni. – Meghívót kaptunk az álmegbe holnap estére. – felelte Kitty, és deszkető kézzel tartotta fel a kártyát. – Az álmegbe szól. – Mrs. Barrel küldte. – persze se hiszem. – Ó! Oh. – sóhajtott fel Cecily anélkül, hogy felpillantott volna a könyvéből. – Igen, mondta, hogy küld meghívót. – Micsoda? – rikoltott föl Kitty. – Ki mondta? Miről beszélsz? – A hóga kelletlenül nézett fel. – Mrs. Bassel vagy Biddle, mindig elfelejtem a nevét. A tegnap esti bában szafóról meséltem neki, és kiderült, hogy őt is érdekli az irodalom. Azt ígérte, hogy küld nekünk meghívót, mert szeretne velem beszélgetni. A lány, mint aki jól végezte dolgát, újra belemerült az olvasásba. Cecily, lelkendezett kitti. csodálatos vagy, ezzel felugrott és homlokon csókolta a húgát. Kitty, húzta el a fejét Cecily. Nézzenek oda, Doruti néni gyorsan megkerülte az asztalt, hogy az saját szemével lássa a meghívót. – Micsoda váratlan fordulat! – Ez valóban olyan nagy szó? – kérdezte kétkedőn Szeszili. Ceci, – Szeszili, ennél még azt is könnyebb elérni, hogy bemutassanak az udvarnál! – lelkendezett a nővére. – Ez majd eloszlatja Mrs. Pemberton kételjeit a származásunkkal kapcsolatban. Ha az ámek elismer bennünket, neki sem lesznek aggályai. Ügyes voltál, Szezi, igazán ügyes! – Másnap este a szokásosnál nagyobb gonddal öltözködtek. Kitti keze reszketett, ahogy a gombokat igazgatta. Erre a különleges alkalomra a legszebb, hosszújú, fehér muszli ruháikat választották. Szecilyét rózsaszín sejem rózsák díszítették, Kittién pedig átsejlett a csíkos sejem alsó szoknya, amely egyszerű eleganciát kölcsönzött neki. Kitty az izgalomtól egészen kipirult, így nem volt szükség arra, hogy megcsipkedje az arcát, sőt, a kezével kellett valamelyes lehűtenie. Ideje korán elindultak a King Streetre, mert Kitty ezen az estén semmit nem akarta véletlenre bízni. Az Ámec klub többek között arról volt híres, hogy igen szigorú szabályok határozták meg a vendégek öltözködését, viselkedését, na meg az érkezés idejét. A bejárati ajtót pontban este 11 órakor bezárták az újonnan érkezők előtt, és állítólag egy alkalommal még Wellingtontól is megtagadták a belépést. Kitty tudta, hogy kocsival fél órán belül odaérnek még a legnagyobb forgalomban is, de képtelen volt elviselni a gondolatot, hogy esetleg az orruk előtt becsukják az ajtót. Szerencsére nem adódott semmi gond. A bejáratnál átnyújtották a meghívót, és miután grófné nyájasan köszöntötte őket, olyan természetességgel vegyültek el a sokaságban, mintha minden héten ezt tették volna. A telböt nővérek sok vendéget ismertek már korábbról is, mégis csodás érzés volt itt látni őket. Ez volt hát a hely, amelyet mások a londoni társasági élet lüktető szíveként emlegetnek. A klub három teremből állt. Az elegánsan berendezett elsőteremben hatalmas csillárok függtek a mennyezeten, a falak mentén pedig székeket rendeztek el sorba azok számára, akik nem táncoltak. Igaz, az eddig látott bálok pompájával összehasonlítva a klub helyiségei nem is tűntek olyan fényűzőnek. Az álmek hatalmas presztízsel rendelkezett ugyan, de azt nem a berendezésének köszönhette. Kitti rövid időn belül meggyőződhetett arról, mit is jelent az, ha valakit meghívnak a klubba. Amikor Mr. Pemberton meglátta őt a terem túlsó végéből, leesett az állal csodálkozástól, és nyomban utat tört magának a tömegben. – Mr. elböt, üdvözölte a lányt boldogan. – Nem is gondoltam, hogy ma este itt látom önt. Kitty talányosan elmosolyodott. – Mrs. Barrel volt olyan kedves, és meghívott bennünket – közölte könnyed hangon, és lopva figyelte, ahogy a férfi szeme kikerekedik. Kitty tudta, hogy az összes nő közül – ezt a hölgyet tartják a legrátartibbnak és a legkevéjebbnek. Na hát, ez el kell újságolnom anyámnak is. Tudja, Mrs. Barrel jó barátnőjeként örömmel veszi majd a közös ismerettséget. Valójában anyám már többször említette, hogy szívesen megismerni önt. Esetleg ott lesz a Jersey család holnapi báján? Na tessék, gondolta önenégülten Kitti. Igen, ott leszek, felelte. Nagyszerű. Bolintod elismerően Pemberton. Remélhetem, hogy nekem adja az első táncot ma este Természetesen szeretném, ha enyém lenne a keringő is, feltéve, hogy a védnök hölgyek megengedik. Pemberton csalhatatlan bozgalommal nézett rá. Én magam is. Felelte itti halkan. Az álmegben egy ifjú hölgy kizárólag akkor keringőzhetett, ha erre az egyik védnök felkérte őt, és ezt senki nem vehette biztosra. Kitty nagyon remélte, hogy része lehet ebben a nagy megtiszteltetésben, ugyanakkor már a gondolattól is végigfutott a hátán a hideg. Akármennyire igyekezett, hogy legyőzze magában az ellenérzéseit, még mindig idegenkedett attól, hogy meghitt közelségbe kerüljön Pembertonnel. Természetesen vonzotta őt a tánc, de kénytelen volt beismerni önmagának, hogy a keringőnél táncpartnerként nem pembertont t el. Miközben az ebédlő felé tartottak, Mr. Pemberton sorolni kezdte, milyen módon rokonságban, igaz távoli rokonságban, a családja az álmekvédnökeivel és a szóáradata kitartott a vacsora végéig. Kitti kisé csalódottan állapította meg, hogy a pazar lakomák helyett, amelyekhez az utóbbi időkben a házi táncmulatságokon szokott, az álmegben csupán vékonyra szelt piskótát és kuglófot kínáltak. Miután a körülöttük állók arcán nyomát sem látta meglepetésnek, feltételezte, hogy itt ez a természetes. A jó módban élők szokásai továbbra is rejtélyesnek találta, és somolyogva gondolt bele, mennyire elkényeztetett lett. A vacsora végeztével aztán végre sikerült az udvarlóját Miss blum nyakába varnia, ezt a szívességet igazán megtehette neki a lány, cserébe a nemrégiben bejelentett eljegyzéséért. Aztán addig sétálgatott Dorothy nénivel a egy szélén, amíg magához nem intette őket Lady Radcliffe, aki Lord Radcliffe mellett ácsorgott. Mrs. Kendall, trillázott izgatottan az özvegy grófni, majd közelebb vonta a nénit, és halkan sódolózni kezdett vele. Érdekes módon Kitty-re hányt, ő azonban nem vette a szívére ezt a figyelmetlenséget. Mr. Albert hajolt meg előtte Lord Radcliffe üdvözlésképpen. – Szívesen kifejezném a döbbenetemet, hogy itt találom, de valahogy mégsem vagyok igazán meglepve. Van egyáltalán valami, amit nem képes elintézni? A lány széles mosolyjal fogadta a bókot. – Gondolná, hogy mindez Szeszili érdeme? – kérdezte, majd elmesélte, mi történt. Red Cliff a szemöldökét. – Ennyi idő után végre használt vette a költészetnek, ki gondolta volna. – És én még elleneztem az iskoláztatását – ingatta a fejét kitti bűnbánóan – Szörnyen rövid látó volt, a fogalmam sem volt, hogy Mrs. Barrel ilyen nagy művelségű hölgy. – És mi a véleménye az elitklubról? – tárta szét a karját Redcliffe. – Megfelel az ön igen magas elvárásainak? – Igen. – Megfelel, el sem hiszem, hogy itt lehetek. – Tudom, a vacsora kisi kiábrándító. – menteket őzött a férfi. – Az bizony. – helyeselt buzgón Kitti és mindketten jót nevettek. – És ma estére mi a terve? – érdeklődött Redcliffe esetleg még egy színlelt ájulás. Amennyiben ön fékezi az indulatait, nem hinném, hogy szükség lesz rá. Ne nyugtalankodjon! Anyámnak már megígértem, hogy ma este kizárólag az időjárásról és az egészségemről társadok. Igaz, ha Pemberton a közelembe jön, nem állok jót magamért. Igazán bocsánatot kérhetne tőle, javasolta Kitty. Nagyon udvariatlan volt vele. Soha nem tudnék bocsánatot kérni valakitől, akinek ilyen förtelmes a bajusza, jelentette ki Red Cliff. Szó sem lehet róla, Egyébként is ő volt az, aki otthonban viselkedett, nem én. A lány felsóhajtott. Remélem, hogy miután összeházasodunk, sikerül valamelyest javítanom a társalgási készségein, ismerte be. Sokkal kellemesebb társaság lenne, ha nem lenne olyan. Önimádó? vetette közbe gonoszkodva a férfi. Féleszű? Ha jobban figyelne másokra, pontosított Kitti. Attól tartok, ez vágyállom marad. Talán nem tart képesnek rá, hogy megbírkozzam a feladattal. Ugye tudja, hogy a cél érdekében hajlandó lettem volna még Pembertonnél is kiállhatatlanabb alakhoz nőmű menni? Redcliffe arcáról lehervadt a mosoly. Elhiszem, szólalt meg nagy nehezen, és igenis képesnek tartom rá, bár bevallom szeretném, ha egyáltalán nem lenne szükség arra, hogy ilyen áldozatot vállaljon. Kittinek a szava is elakadt. Nem értette, miért rontotta el a szórakozásokat a férfi ezzel a komoly kijelentésével. Igen, akkor egészen más lenne a helyzet. Szólalt meg végül, majd megköszörülte a torkát és lesötötte a szemét. Nehogy elviselhetetlenül meghitté váljon ez a különleges pillanat. – Mit gondol, Felkérik ma este keringőre a véd nöknők? – kérdezte Redcliffe rövid kehallgatás után. A lány pedig nagyon hálás volt, hogy másra terelte a szót. – Meglátjuk, bár nem tartom való színűnek. – felelte, majd igyekezett újra könnyed hangot megütni. Talán attól fél, hogy az egyik védnök hogy épp önt majd táncpartnernek? Nem felejtettem el, milyen határozottan utasított vissza, amikor legutóbb táncolni hívtam. Lady Jersey el is csodálkozott, amikor látta, milyen sietve viharzik ki a teremből. Kitty hangja pajkosan csengett, de Red Cliff tekintete csak úgy izzott. – Azt hiszem – kezdte a férfi megfontoltan – most egészen más választ adnék, ha felkérném isztávöt. Kitty némán bámult rá és most az egyszer nem jutott eszébe semmilyen frappáns válasz. Magában egyetlen lopott pillanatig elképzelte, milyen lenne, ha nem Pembertonnal, hanem redcliff keringőzne. Más lenne, ebben biztos volt. Egészen más. Jó ideig ádogáltak, ott egymás tekintetébe feledkezve, azután Pemberton odalépett hozzájuk és megköszörülte a torkát. Szórós pillantást vetett Redcliffre, aztán a lányhoz fordult. Mr. Albert! Úgy hiszem, nekem érte ezt a táncot, mondta ellentmondás nem tűrő hangon. A francia négyes következik. Kitty nagyot nyelt, és minden erejével igyekezett kerülni Redcliffe tekintetét. Igen, köszönöm, felelte Bénultan. Pemberton a karját nyújtotta, és a táncosok közé kísérte őt. Redcliffe a következő pillanatban sarkon fordult. Bolond lenne végignézni őket. Ahogy uthagyta a táncparkettet, egyszer csak szembe találta magát Hinslivel. Harry, Ragadta meg üdvözlésképpen a barátja karját. – Örülök, hogy látlak. – Jól vagy? – Nem igazán. – Feleltek eserűen hiszli. – Misoda szörnyűség, hogy itt csak limonádét és teát kínálnak. Hogy lehet itt túlélni egy beszélgetést Pembertonnel? Majd belealtam. – Nos, egy ideig most mi Bötten lesz lefoglalva, úgy hiszem. – Biztonságban vagy. – Redcliff biztos volt benne, hogy a hangja higgadt, az orsz fejezése nyugodt, és a viselkedése sem árókodik semmi szokatlanról, de Hinsley tekintetén látszott, hogy a veséjébe lát. – Ó, hát így áll a dolog – mosolyodott el. – Hogy áll a dolog? – csattant fel Redcliff, mire a barátja hangos nevetéssel megadóan emelte fel a karját. – Ne harabd le a fejem! Egyébként mi tart vissza? – Az nyugtalanít, hogy fogadná a hírt, árcsi. Harry, a leghalványa fogalmam sincs, miről beszélsz, füllente terett Ha továbbra is ostobaságokat fecsegsz akkor kérlek, máshol tedd. A következő pillanatban úgy tett, mintha elkapta volna a pillantását a távolban. Bocsáss meg, úgy látom Lady Jerseynek szüksége van rám. Akkor holnap találkozunk a Hyde Parkban, szólt utána Hinsley. Ne feledkezz meg róla! Amikor Hinsley kapitány megpillantotta a Lady Saffent, aki elszánt tekintettel közeledett felé, Korai visszavonulót fújt, és azonnal távozott. Elhatározta, hogy gyalog indul haza a gyönyörű, holdfényes éjszakában, amikor azonban jobbra fordult a mély felé, egyenesen Árcsi babotlott, aki épp az ellenkező irányba igyekezett. Lassíts, öregem! szólt oda a fiúnak kedélyesen mire ez a nagy sietség? Megígértem anyámnak, hogy elkísérem, csak hogy nem vettem észre, mennyire elszaladt az idő. Hiszli elhúzta a száját. Elmúlt 11 óra, Árcsi, nem fognak beengedni. A fenébe! szitkozódott a fiatalember elkeseredetten. Hécsi alaposabban szemügyre vette. Mindig is ilyen sápadt volt ez a fiú. Az arca verejtékben fürdött, de ezt nem lehetett a nagy sietség számlájára írni. Jól érzed magad? kérdezte, de Árcsik csak legyintett. Igen, igen, jól vagyok. A báli szezonban mindig sokat ennivaló, tudja, hogy van ez? Hécsi tudta, de miután alaposabban utána gondolt, rádöbbent, hogy a bálokon már hetek óta nem is látta a fiút. Talán ki kellene aludnod magad? Javasolta. Hazakísérlek. A friss levegő jót fog tenni. Egy pillanatig úgy tűnt, hogy Árcsi rááll a dologra, aztán megrázta a fejét. A bál után új is találkozom lett volna. Közölte, majd elindult balra, a város felé. Jó iszakát, Hinszli! A kapitány egy pillanatig némán bámult utána. Megfordult a fejében, hogy a fiú után ered, és megnézi, hová igyekszik, de rövid töprengés után vállat vont és hazaindult. Micsoda és vénbolond lett belőle! Ha hiszli tudta volna pontosan hová készül a fiatalember, a fülénél fogva rángatta volna haza a Grosvenor Square-re. De mivel nem tudta, Archie minden gond nélkül eljutott a szóhóba, abba a bűnbarlangba, ahol Stelből szokott ajánlni.